pentsatzen genoen, ba, ideabete bateko kontua edo denbora bateko kontua izango ditutela e, iarena, baina azkenean ikusten ari gara luztatzen ari dela. E, Kontrolen arrazoi hau lertu dezakegu segurtasun kasu bat izan daitekela o bereiak hori diote dintzat, baina azkenean pentsatzen duguna da, ba, medio gehiago jarri barrituztela e, guk lana era normal batean egin alizateko. Egunaren arabera izan daiteke, baina normala da iru lau bostor du galtzea Eta hori asko da... <laughs> Io berro gaita marbate duro izan diteke orduko e, garraelarik daukaten galera. Eta ez da bakarrik galera ekonomiko hori ordu bakoitzeko, itzeko, behitzik eta ba, galera pertsonalak esango genituzke ez. Azkenean, ba, duintasun pixka batekin lan egita besterik ez dugu eskatzen, eta, eta era honetara, ba, ba, ez da gidari bat iru lau ordu geldik baldima dago bere lan orduetan, horrek esan nahi du bezeroarekin ez dula bate, pazientzia ere bideti joaten zaiola, eta eta hori, ba, pixka bat e, jasangaitza dio dutean moduan kamien kasua, momento bi bibakarrik daude irikita, eta horrek asko zailtzen du e, gauza, e, guere irun izendaiakuekin naduz gaude, eta dioguna da, bagian, e, kabina gehiago itikiko balira, edo polizia gehiago jarriko balira, ba, kontroloiek egin behar dituztenak egiteko, bagauza, e, azkarragoi e, bariñago joan golitaz dekela seguruenik.